I oktober träder det nystartade statliga aktiebolaget Tipstjänst i funktion. Initiativtagare är bland annat Karl albert Ledin i Svenska fotbollförbundets styrelse. Det var så att eh, 1930-talet så eh, fanns det en hel rad med eh, tipsföretag som sysslade, kan man säga, illegalt. Det var inte tillåtet. Det var ett lotteriförordning som, som man överropade. Eh, då man hade sådana här tipshistorier ute i landet. Det var ju dödsföreningarna som oftast engagerade sig i denna illegala verksamhet. Och den som då satte igång, han fick böta i regel 200 riksdaler. Och det blev på löpande band, kan man säga, praktiskt taget bland klubbarna som startade med sådana här verksamheter. Och vi tyckte från fotbollbundens sida att detta var mindre trivsamt. Och jag tyckte också att man skulle kunna finna någon form för att lösa det där problemet. Och vi fick också signaler från bland annat eh, chefen för Sandvikens järnverk, Göransson. Jobbarna i Sandvikens järnverk, de stod och hade tipp, som en illegal typning. Vilket inte passade honom och han ansåg det var brott på den gällande lag, lagen. Jag ville ha igång denna verksamhet för att ge idrott upp pengarna. Carl Albert Ledin, som 1935 blir vd i tipstjänst. För att få ihop till startkapitalet tvingas man ta privata lån. Den första veckan tippas det för 34 000 kronor, men redan i december är insatsen uppe i 237 000 kronor. En rad kostar 25 öre. Röster i radio som hittills varit en månadstidskrift utan tablor, blir nu en tidning i större format och med fullständiga radioprogram också utländska. Från och med 1934 ges Sveriges Radio ut varje vecka. Dessutom får radiotjänst mer pengar och ökar ut sändningstiden på eftermiddagarna. Radioteatern ger i genomsnitt två föreställningar per vecka. Den nya tidningen Folket i bild kommer ut med sitt första nummer. FIB vill vara ett alternativ till den traditionella veckopressen under mottot för arbetets ära, bildning och förströelse. Världens första serietidning, Famous Funnies, kommer ut i USA och i och med det tar den tecknade serien för första gången steget från dagstidningarna till ett eget magasin.